أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قساس فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين مقصد د سوره تبكره بیان د څلورو مسلو ده اول مسله اسبات توحید یعنی دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده نه دا, دا الله سره په ذات کې چوک شریک شته او نه دا الله سره په صفاتو کې څوک شریک او مسل شته دویم مسله په دې صورت کې اسبات د رسالت ده یعنی دا ثابتول چې الله همیشه د پاره پیغمبران را لګې دي د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره او دا الله پیغام رسوله د پاره او پاغي کی اخري کړي نبي علي سلام وا چاغه پاغي سره سلسله د نبوت ختمه شو درمه مسله په دې صورت کې جهاد فی سبیل الله دا او څلورمه مسله په دې صورت کې انفاق فی سبیل الله دا صورت په څلور برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه وا چې پاغي کی اوله مسله یعنی اثبات د توحید بیان کړه په دریو بابونو کې دویمه برخه یو څل یو نه یو نه یو شپږه ویا پوری ده په دې کې دویمه سلام اسباده رسالت بیان کړه په دغه دنه اعتراضات سره چې د نبی علی سلام پر رسالت باندې وردیدلې دا غي جوابونه وکړه او اخر کې آیت یو سلو درش په تنورستا نفی د شر کې فعلی شروع کړه یعنی توهید غم مضمون هغه کامل کړم آیت نمبر یو سل واه یا 203 503 درېم برخه شروع شوه پر دریم برخه کې درېم مساله ان جهاد فی سبیل الله بیان وی ته جهاد جهاد کوشش ته ویل کیږي د الله په دین کې جهاد وسعت ته ویل کیږي د الله دین د पारा چې د الله دین لو وسعت ملوشي پر اختیام لوشي او یا جهاد کوشش لوله کیگی چه دا اللہ دین دا پر کوششو شی او دا حق دین او پدی کې دا حق نظریه، حق عقیده دا نور خلکو تورسی گیا نور خلک پدی مانی پویشیم به د جهاد سالور مرتبه مانگا بیان کردی یو مرتبه د جهاد و جهاد، جهاد معا نفس، نفس را جهاد نفس را جهاد سالور کس ما معنی یو په باب د علم کې چې نفس پدی علم تن دیگه دی لم نہ معنا د قران ز او د پیغمبر اسلام د سنتو ز دکړه زګه دا خو بنیادی شه دي مومن د چې د دوه شوینه معنی بنیادی شوینه معنی نور علوم کو کای کنا کای عربی ز د کای کنز د کای ز د کای د کای ک نور ز د کای او کنز د کای نوغه د خپل کار ده لیکن د د او سنت چ قرآن کې عقیده ده او په سنتو کې د احکام بیان دي دا خو ضروری شوی نه دی دا باید izde کی او عام مسلمان کجونتره ولغوړي د اسلام مطابقه نو اول به د علم تنپریګی دی د قرآن izde کړل به نه پریګی دی قرآن او سنتو نو تبو د نفسر جهاد کې او تبو قرآن دا او سنتو د izde کړل واخه ورکې ځکه دنیا کارونه خو ډیر انسان نو ځګاریږي کوي او کاری کلبل کاری کله یو باندې کله بل باندې او ته د ګنونو اثر می د ګنونو د وژنم کله کله یو انسان قران ته نشي کې ناستلې ځکه قران پاک کتاب د دې پاک ډ پکار دی په دې وجوانی سوره قاف کې الله وی او پدې کې فند نصیحت د پدې کتاب کې پند او د لمل چې دا او او هو او حاضر وي نجرنه مراد دلته ولما وی چرنه مراد پاک جوړه زکرډ خوټولښت نه جرنه مراد پاک جوړه هغه زړه چې هغه پاک دی غونونونه هغه به هغه مرډیر په قران منې پوی حاصلې او قران طرف ته بدغه جهان دیری په دیو زمانہ قران ته ناس ته سره سره غونون نمازان ساتي دستر غونونونه د غو غونوونه دارنګې دا, دا لاسونو غناونونه زهنی غناونونه خو انسان نه ولګي چې خیالات او تلزی غلط غلطا. لیکن بیا هم کله چې ستازه نه پاکی ته قران سره رابطه نه غلط خیالات و ترند بیا کوشش وکه او دارنګ نور چې په کار د انسان تنزان وساتي نو کدی غناون نو بیا ورته قران اسانه شي قران ته ناستبه تا او تاسانی اولنې نفسره جهاد چې ته تب... د نفس رجحات کې او علم به حاصله د قران او د سنتو اغه بنیادی خبرو باندې اقیده باندې او احکام بزن وزن پویکه دویم نفس د دین پرګدي دی عمل کاو ته علم دې حاصل کو نوسته عمل نه پرګدي کله په یو وج باندې کله په بل وج باندې امر بدن پاتی کله په یو شی بدن عمل پاتی کله په بل شی بدن عمل پاتی کله د قران ته نشرات لیک راځیم نو وخت راځي کله یو مسله ته پیخی کله بل مسله ته پیخی کله به یو بابان مخیته را وړي کله بله باانه او چې کله ته نفسه جهات کې نسبل نه نو نفس سره به جهات کې او عمل بهکې درم نمبر بیان کله چې تععلمه محاصل کو عمل عملدم شروعو نو اوس باید ته بیانو کې خلکو تا هغه حک مسله چې تایز تا د کړی ده او کتاب چې تایز تا د کړی دی او هغه لاره د پیغمبر چې تایسز د کړي ده هغه نور خلکو ته بیان ک چې نور خلکم داخت دغه دا سخته خبر شي او د نرو خلق اخرت هم خایسته شي ج کله بیان کې مرم نمبر کې ننفس سره جهات دی په صبر کوکې صبر ته پرېږي ځکهه کله چې بیان کوې انسان حق مصره بیانې نوخام مخه تکلیفون مخیطر راضي موسی تونونه مخی را خلک انظمات لږ ټپی ور منندې لږي ته به هغې کې ځان لکې او هغې کې شاتکی شاته اواز ټول شته که خا بدا بعض خلکو مسلې نو دا تلور قسم جهاد چي دي د نفس سره جهات دي بیا دوه قسم جهاد دویمه مرتبه د جهات دا جهاد مع شیطان شیطان سر جهات نو شیطان دوه کار کوي یو د عقيدي په باب کې توسوسيه چي او یو چېر خوده ويک بنئ یر د پیغمبر اسلام د الله پیغمبر وو کبنو د کتاب د الله کتاب وی کني کی دیچې دا مداخله وسوسه بزن تر چې انسان ته انسان په شک کې انسان مسترب کئ مطلب د لایلو ته وګوره قران سره ډیره علاقه وي قران ډیره روي ځان پرمانی پوي کې چې دغه وسوسه او دغه خیالات د ورکی او قران دیونه بینو دغه خیالات او دغه وسوسو کې به غیر شي نو کیا یو داسې نظریه د ذهن کې دروازه ولا چاغه د کفر نظریه نو ټوله ټوله اخرت به تباہ وربات شي او چې قران ډېر ډېر وی ځانور منه پوې کې ویل مطلب پوې سره وی چې ته منه پوېږي او ډېر ډېر وی ځین کې کوم وسوسې دي شکوک دي او الله سره بخوا کې وسره دعاګانیم کې دا الله نه چې یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک اللهم یا مصرف القلوب صرف قلب علی طاعاتک دا دواغان ډیره کې نورم د استقامت ډیره دواګانی دي منشار ته شیطان سره پدی کې بیا کامیاب شي jihad کې او دویم نمبر کې شیطان باندې عمل نه پرګیدین عمل کې عمل په باب کې د نفس سره jihad دین او د عمل په باب کې شیطان سره jihad دین دا دوم مرتبه شوی دریم د jihad jihad مال کفار والمنافقین د کفار سره او د منافقان سره دا فصلور کې سمون دي یو بالقلب چې پهړه کې به د کفارو او د منافقانو سره بغغ ساتي البغض لله والحب لله حدیث کې راځي دا حدیث ما مخکې بیان کړم چې بغض هم د الله د پاره دی او بینم د الله د پاره دی یعنی کته د کفارو سره او د منافقانو سره بغغ ساتي نفرت سره سااعتې د دا, دا خاص د الله دپاره په پا دی خاطر چې چې دا, دا الله د دین دشمنان دي دی دوی واړی چې دا حق مسله خمه کې او د حق دین ختم کې پهیواجه تو سره دشمنې کې دانه چې هغوی دا, دا کوشش کوي چې دین ختم کې او ته بیا چې نه خیر دی که نه خلک دي نو که ب کې دا شوی نو بیا خوته مقابل نه شي کولی او نو سره جهات کولی شي ځکه تاته تا همدردي و سره پیدا شوه چې همدردی او سره پیدا شوجهات ب وکې د هغوی ب لیاي او تبلی حزونه کې اوې بخپل مشن کې لګیای او ته لېحا ځونه کې چې اوې لګیای او ته لېحا ځونه کې له حاضر طبخت میږي او بخواني شيطان هغه لخر بو کوي کې نو اول بال قلب پر وړ کې و سره دخمنی پاله دویم ان بل لسان په جواب باندې بخل کو ته د کفارو او المنافقینو غلات ارادي غلات پلانونه هغه بخل کو ته واضح کې او دریمه بال مال د دوی په خلاف مال لګې او تلورم بیلیدا د دوی په خلاب بکله کله د توري وخرزي کله لټو پکو خرازي او راخله د زاني قرباني بم وران دي که او جنگي کې بور سره د سلورو د دریم مرتبه شو او تلورو مرتبه د جهاد, و جعاد ما عرباب زلم جهاد دا و سرا او جهاد ما اربا ظلم ول مبتدعين جهاد د ظالمانو سره او د بدتیان سره مبتدیان سره که کټولنه اول ظالمان مشرکان دي ځکه ان الشرك لظلم عظیم شرک دې لوی ظلم دي لہذا ټولنه اول ظالمان چې دي اغه مشرکان دي او بیا نور ظالمان هم پکې شامل دي او مبتدیان چې د دین شکل وران ول غواړي اغه اصل شکل چې د دین موږ پیغمبر پرې خې صحابه پرې خې اغه وران ول غواړي په دې وجوانی تبو مقابله کوي د ظالمانو سره مشرکانو سره او بیغ نور ظالمانم او, او مبتدیانو سره او په دې کې درې کیسونه دی یو بیلیده دلته یادنا مراد توره ټوپک نه ده ځکه د غظالمو مسلمانی مسلمانې کنا د بیدتیو مسلمانې دلته د یادنا مراد د ټوپک والا لاس جهاد نه لري بلکې دلته د یادنا مراد په لاس من کول دي یعنی کواسه د وښه اثر د ورمن شو نو په لاس منکا او بس په لاس باندې منکا کواسه د وښه او کوسه دی ون شو نفبلسان نو په جوه باندې رد وکه په جو باند داتو رد وکه خلک پوه ک بداتو باندې خلک پو په شرقیاتو باندې په غتتو رسمون رووااجونو باندې په زولمونو باندې چوک چې زلم کوي هر کس مزلم چې په خلک په دی پوه که چې عام خلک پوه شي ووررو ووررو به انشاره د زلم اغ اغار وټول شي بیاديننه بعد درم کسممو بل قبه چې په کې بمه د دې خلکو سره هم در دینه ساتي پر وړکې باندې د دې خلکو په خلاف باندې نفرت ساتي ځکه حدیث کې راځي قطعا پر وړکې د دې خلکو سره بغوزونه ساتلو نو پتا کې د راید داني عمر ایمان هم نشته دا د دا جهاد څلور مرتبه وي د جهاد لري منازل یو پدایي منزل دویم درمیانی منزل او دریم اخیری منزل ابتدایي منزل کې دری خبرې یو د مجاهد تربيت تهذيب الاخلاق یو امل کیسلا سیاست مدني او یو د کور اسلام او په درمیانی منزل کې چې كلا يو مجاهد د جهاد میدان ته کوششي منو په میدان د جهاد کې د ل کوم اصول او کوم قاعده په کومو قاعده او کوم اصول باندې جنگ کول پکار دي داغه بحث کوي داغه بیان کوي او آخری منزل کې چې یو مجاهد جهاد نه واپس شي يا فتح او ته ملاوي شي او يا شکست وخوري نو بیا څکاول perkara دي مجاهدلا مداغي بحث کيم نو دا کوټول قران ته وګورئ سورې بک سورې فاتحه نه والا تر سورته انعام پورې اې په دایي منزل بیانې پدې کې د مجاهد تربیت د ملک اصلاح د کور اصلاح مختلف قوانين بیانې په مختلف سورتون کې او په سورې انفال او توبه کې درمیاني منزل د جهاد د میدان جنگ قاعده او قوانين بیانې او بیا په صورت محمد نو ورسته چې کوم مدني صورتونه دی بازه په کې بیا اخیری منزل قاعده او اصول بیانې اوس په دې صورت کې سوره منګ چون په سوره بکهره کې روان یو په دې سوره بکهره کې آیت نمبر 30 واه نه د مجاهد تربيت اغيبي دی منزل شروع شوري نو اول نمبر آیت کې یو سلو واه کې د مجاهد تربیت د لپاره ل صفاتونه راوړه تربيت ولې کېږي مجاهد کلکول اغه زهن جود اول او هغه قلق اول مضبوط اول و دیده پاره پینزه صفتون راوده ده اکیده ستر تعلق او داغی چی ده دا مجاهد نبوز دیلی ختمشی او پینزه صفتون راوده چپدی مون عملی کوي او سستی بهتن ختم شي بیا آیت نمبر 28 او نه د ملک استاد پاره ضرور کوونی شروع کړه یو قانون ایت نمبر 28 نه هاویو کیو چې القصاص من الظالم ظالم نه بدلا غسل کیږي ځکه ظالم نه بدلو ان غستر شي نو ملک په فساد عام شي ظلم به عام شي او کوم ملک چې ظلم عامی هغه خلکو سره الله امداد نه کوي حدیث کې مراجي نبی اسلام فرمای ان الله لا ینسر الدوله الدوله المسلمه ظالمه الله امداد نه کوي د مسلمان حکومت سره خو کزالمی یعنی کوم مسلمان دي حکومت دي او غو زالمی نو سره امداد نه کوي وای و الله هین سرود دولته کافره عادله او ول امداد کوي د کافر سره خو چي عادلي کيو کا د اوس نن سبا کا کافيران دومره مخي دي دا زکه مخي چې دوی انصاف کوي کم اس کم خپل ملکه خپل خلکو سره خو انصاف کوي عدل ورقی فدیو جمعنه الله داويم ذاتي ازم ملک ظلم ده یو بل سره ظلم ده مال را غونډو کټول لګیا دین په دی وجہ خوال اللہ امداد نکی. نو مسلمانانی خو الله زمو سیمداد نکین نو ملک ستاده پر اولنه قانون ده القصاص من الظالم ظلم به ختمه ده خپل ملکا نو بیا وزانته اسلامی نظام وي او کله ظلم ختم نکي بد پنو به اسلامی وي خو الله وسر امداد نکین دا یو قانون آیت نمبر 31 ایت یا دوا دو تیا کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مال به قانون د میراث پنافذی په ملک څنګه چې وسړې مرشی داغه مال به حکومت بدش زمينه برابرۍ چې داغه مال په طریقه د شریعت باندې تقسیم شي چې په ورونو کې په خپل منځ کې دارنګي په نور خپل خپلوان وشته کې خپل منځ کې سره لانجي پیدان شي او هرڅوک په خپل برخه باندې خوشاله وي هرڅو په خپل لار باندې زی او دریم قانون ایت نمبر یو د ایتیا نه شروع کو تر ایت نمبر 34 پورې حکم سوم لپاره د ارتبات النفسه حکم د روجه د لپاره د تړلو د النفسه او تلورم قانون ایت نمبر 34 کی حکم انهيو ان, آن الارتشاء رشوت بمل کې بندوي چې رشوت بن نشي فساد بن نشي ملک عامل کم تبای او ظلم زیاتیږي او مظلوم اچي غنورم اه فریاد کوي د دې پرې د تلور قوانینو بیا ایت نمبر 34 کی تاديب الاقوال تاديب بالاقوال او تاديب بالافعال تاديب بالأقوال يعني په خبرو کې ادب درکې چې تا هغه پختنه مکو چې دا غي تعلق د اخرت سره او دو هم تعدیب بالافال هغه کارونه م کووه ادب در کوي چا هغه کارونهمه کو او چ هغه پهدينین کې نه شته ځان نه طرقی مه او با ان نه کې مجرړه او پهدينین کې چې دا د نیک کار دی او دا د نیک کار دلاوي نه نیک کارغه دی چې هغه دی سره سمون خوري او چېدنین سره سمون نه خوري نوکه د ومره خلی شکل و ک ا هغه د نیک کار نه دی به آیت نمبر 20 نووی کې پرونی سبق کې آیت نمبر 20 نوې نه تر آیت نمبر 20 د ننني سبق پورې پورې 20 نوې پورې داوود کله دې سی شروع کړل داوود دې سی چېوا الجیهاد فی سبیل الله نو دا داوود شروع کړل وقاتل فی سبیل الله او جنگو کې پلار د الله کې نوموږ بدیزي کې له غزاhto کو تفصیلی د خلاصې مزکو ویله یو نوې کساندی او دیم دا سبق لگ دې ځکه خلاصه او په تفصيلي وي او سبق کې منګه سم لگ دې دوا ته نه دي هغه مخ په آرام باندې بیا یو 25 منټه شل منټو کې ویل شو نو وقات فی سبیل الله او جنگ وکړ پلار د الله کې په دې کې داوا شروع کړل او لفظ د قتال راوړو لفظ جہاد رانوڑو چې وجاهدو فی سبیل الزکه د جہاد لفظ عام ده د جہاد په لفظ کې نفس سرم جہاد ده شیطان سرم جہاد ده د ظالمانو سره مبتدینو سره جہاد ده په خلک باندې په مال باندې په لا سبانه جہاد دا ټول په کې شامل دي لیکن په کتال کې صرف اغه جہاد به لید کفار سره اغه مراد ده چې په تور باندې کې ګنن سواب چایي قتل کتال دي وقاتلو فی سبيل الله او جنگ وکې په لار د الله کې ان دلته یاغد سره قتل وکړل ته اشاره کړی دا هغه jihad د ترغیب ور کړی او ګوره دا صیغه د امر ده او سیغه د امر د فار د وجوب راځي وقاتلو او جنگ وکې ینه د الله امر ده چې دا الله امرینو مطلب د حکم مڠو تاسمن واجب ده چې مڠو تاسوب جنگ کوو به مخکې مڠو وضاحت کړو چې jihad دوه قسمه ده یو دی فای جهاد ده او یو اینی جهاد ده اینی یو فرضی ډول او تول کیږي دی فای جهاد یو اقدام جهاد یو دی جهاد دی فای جهاد لا اینی جهاد مې لیکي چې فرزه اینی دی جهاد لا فرضي جهاد مې چې فرضي پټولو باندې اقدام جهاد هاغه ټیم کې کیږي مسلمان مملکت اغه کوي زور زوروري په خپل ملک کې عدالت قائم کړي په خپل ملک انصاف قائم کړي دغه د شریعت حکم قوانين مخکې بیان شو یا ورسره روان دي په سور النساء کې په نور صورتونو کې د خپل ملک کې جاری کړي وي او عدل او انصاف په خپل قائم وي او دا بیا اقدامو کې نور لا چې نورلم د دې دعوت ورکه چې دغه قوانينو مننه زکه دا قوانین د یو انسان نه دي بلکې دا قانون د الله د خوانه دي دا دین برخی دی کساس شو غن لاس پر کول دی او د ظلم نه نبض، د ظالم دی قانون د میراث شو دارنګي د دا رشوت بندول دی د شراب بندول دی د جنا بندول دی دا ټول د استامینی نظام چوتو برکی دی مطلب دانه چا دا یو شخصی یو چا نظریه ده او شخصی چا جوړ کړي بس او هغه پر خडक لګي لګي دی جنگي نه دا د الله د خوانه دا ټول خوان دین برخی دی قصاص د دین برخه ده دا دارنګي د دا ا دغلو رد کول د کول دارنګه نور چکم میراث قانون دي وغیره دا ټول د دین برخې دي د قران برخې دي قران کې ویل شوی دي حدیثو کې ویل شوی رجم شو و غیره و غیره د شرابو سزا شو نو اکدمي جهاد کیچ کلا یو حاکم هغه د الله قانون په خپل ملک جاری کړي بالکل هغه سه سرکم چې الله ویل دي سرکم چې پیغمبر علی سلام قیم کړړی او صحابو قیم کړی وو نو بیا به د د دی نظام دعوت ورکي نرو خلقو ده چې دا نظام نه دا ټول د الله دین شوخه دین کې دا ټول را اعبده ته راغله دغه سزاګانې دام راغې دا ټول د دین برخه ده پوه شو نو د دین دعوت به ت خلکلو ورکې دی ته ل کېږ نو دری خبرې به کې ورته یو چې مسلمانان شي دا خلی نظام دی د الله دی دی په دی کې بقا ده اوغه داوت به ورکه نو کچیرتا متاثر شي سړې او وی را واقع دا صحیح دین دې عدل او انصاف والا هر چالو کې خپل حق ملایويږي ظالم پکې ظلم نشي کوله او نورم احکام به کې وګوري متاثر شي نغه اسلام راوړي او غمل کې بمدا قوانین به جاری کې نافذ به کې عبادتو کې م او پنور ماملو کې او کچیرتا اسلام راوړي غوي چې ستان خو نه قبولو خو جنګم در سره کوم نو بیا و جزیه ور کوي ټیکس مسلمان کوي مسلمانل یې نه د الله د قانون لاندې بزان ذلیل راولي بس د کافر کوم مسلمانی ګینن خپل کفر ماندی کلک شي ظاهر دي او ټیکس به مسلمان لور کوي انو د مسلمانانو لاندې بزان ذلیل کوي د کسور توبه پرونه آیت کې مونږ ویلو ان چې ترڅو تاسو په خپل لاته مونږ غدیر کې جزیه او دوی وهوم صاغرون او دوی وی ذلیل مسلمانانو ته او قدم نه منې نو بیا و سره جنگ کې او یو دفاعي جعد چې په تامن حمله وشي طبیا په ټول خلکو غ... غ... باندې jihad farazi da da da mantiki په ټول خلکو باندې jihad farazi په کوم علاقہ مانه چې حمله شي وي د کفار د خوانه نو دا وایي و وکړه وقاتلوا فی سبیل الله او درې آداب ورکو یو ادب چې فی سبیل الله جهات بد الله په اړه کې کوي ذم ادب الّذین یقاتلونکم حق کسانو سره جنگ کوي تاسو سره جنگی عام خلکو ته بوډاګان او تاخذو تماشومان تا تا ته تا او سبا کارن لري ظلم نه کوي ولا تعتدوا او زیاته نه کوي بل حق نه خوري دا هرغه ظلم نه کوي دا, دا درې آداب بیایانه بیای بیا بیاله کومو چې وختلو ه کفته آخر جو من هی اخه جوکم او ژ من چاته چې تاسوموندل اوي باسي دغه ځنه چې کوم ځنه تاسو باسی خپل ملکې او باسي دا کپاره دا وکملا وکم دلته ی شوبحر راغه شیطان او سوچله چې یا دا څنګه دی دی چې په کې تللو غارت دیلاوي چې د ووی نسه او چاپې کوو و باسه و مړی کوو دا څنګه دین دی انسان تا پیدا کي که نه بیا چې نن سبا د مغربي افکارو نه متاثر مغربی افکار نه چې متاثر نوغ د خامخه اوصې را ځي چر دا حال کې خپله هغه خلکه خپله دف جز ګي په خپله خپله دفاع, دفاع کې قتل دل شهادت ګي لیکن چې کله خبر راشي نو بیا دا خوزلم دی دا خو زیاته پهینېو جنېږ اوو شوشي دیږ دا خو ناروواده حاللهول ف نه تو عاشد د فتنہ چي دا اغه ډېر سخت سخت ده د قتل نه د شوبه جواب وکړه که ته جنگونه کې خپل دفاعونه کې او کفار دفنه کې د ځانه نو فتنه بر کې خور کی فتنه چي شي دا کفر تول ناول شرک شرک به خور شون شرک او کفر در کې خور کړه نو چې مشرکان مشلکان شي اوس نشي آئنده نسل کې به کفر او شرک خور شي نو آخرت به تبعشي کو د دو فتننا به ده کوله به د را شي به د لور ب د به حیا شي ګاون نور خله به به شراب خوری به عام شي زنا به عام لواتت لوات به عام شي دارنې نور ډر فساد به شي دا فتنره دارنې بل فتنه تاغوتی پروامونه داQtGui پروگرامونه څنګه لکه دا اوسې وې د خزو حقوقه د خزو حقوق دایو پروگرام جوړ کړي دا بس د خزو حقوق تشې دي خزو حقوقداري چې بس پرې ده چې ترکم ګرځي په بازار کې خزي پرې ده چې ترکم چیکي پرې ده بس پی دی با او خذ د نارانو غونتیو شې حق ورک په یو چوکې وسرکې نه نه الله هر لخت په حد مکرر کړي خذ ولزان لا سړول لزان لا به ان شاء الله په دې باندې كلا په پسورني ساکم بحث راځي او مخکې د کور پرېسلا کې به دا بحث راځي داغه فتنې بدر کې आम्ही کې او آخرت باندې تبا و دنیا کې هم غړ کو تبا بي يو دا سو اغه بل وسو سره اغه چېرکه جمعات کې نو نوبیا څنګه وکړو الله جوابو کې جمعات کې ته جنگ مکو ته پيل مکو کتا باندې پيل و شو د جنگ نو بیا خو له دفاع او بیا اخره کې آیت نمبر 39 کې بل وسو سره غلا چې دا jihad به تر کله پوري شل کاله دیش کاله 50 تر کوم پوري به جنگيږي نو الله وی چې حتا لا تكون فتنه ويكون الدين لله ترغيب جنگيږي ترڅو پوري ټول دین د الله ته خالص نشي ټول خلک د الله د دین لاندې راني نشي نو مخکې ما وي چې دین کې قصاص دی دین کې دا ټول قوانین دي موږ ته نظام وېو دا ټول قوانين دي الله ایتلا ری په د جنگ غېره نن نړی سبک کې آیت نمبر 16 چلور نوی کې بل وسوسه ده د بل وسوسه رد کې چې را دا چلور میاشتو آشتو کې چې د عزت مې آشتې دي اغه کې وڅکو کله جنگ وخرشی په اسلام کې چلور مې آشته د عزت مې آشتې دي خا چې پدې کې الله جنگ حرام کړې رې ته بده جنگ پېل نکې اشهر نودلته وسوسه دفه کې چې دی و کو دست لکه د جومات غونې که په د لوور میاشتو کې په تاې حمله ووشه نوته بیا خپله د فاې به او ب زګ نه کې چې داغ خو چلوور میاشتې د ایزت میاشتې دي دی حه د جنګ نه کوم خیر د ما د ووجې خیر د ما د تل ک نه دفا به کې خپله لکه بلک لغه جومات غې او که پ تاې پیل نه کوي د جنګه او ته به جنګه کې چلوه میاشتوکې شهر حرام الحرام میاشتې د ایزته حراې په بدله ده میاشتو د ایزت کې دي ول حرمات او قصاص او عزتونه ده بدلی دي اغه تلور میاشت کوم کوم دي یو ذوالقعده اسلامي یو لسم میاشته ذوالقعده دا یو دهیمه ذل حججه هچ په کوم میاشت ونه دا د اسلامي میاشت د ولسم میاشته اخیری میاشته د اسلامي کال او درمه رجب وو میاشت او ژلورمه محرم اوله میاشت د درې میاشت خو یو بل پسې دی یو لسما دولسهما او اوله زکه دولسه پس اوله میاشت راځي نو یو لسما دولسهما او اوله د درې میاشت خو یو بل پسې دی او مینس کې وو میاشت د رجب دا ژلوور میاشت دی میاشت الله عزت ورکړي او دا په دې میاشتو کې جنگ الله حرام کړي لکه څوره توبو ګورې یو لسما سپارکې لسما سپارکې علت الله پم دغه چلورو 188 لګنورم وضاحت کئ تفصیل کئ قران په خپل تختل په خپل کئ خا لسمه آیت نمبر شپق دیرش سوره توبه ان عده شهور اند الله شمیر دمیاشتو اند الله پنس د الله ایس نه عشر شهرن دول اسمی آشتی فی کتاب الله پا اوکم دالاکی، یوم خلق سماوات والارد ده اغا وخ نه، دلتا یوم پا معنا ده وخ، زکا اغا تیم گی خو، اسمان او زمکا چی پیدا نه ونه ورز و شپکم زی نر اغا، ورز یوم په معنا، دانه چې هر که یوم پا معنا ده اغا وخ ته، نه یوم پا معنا ده اغا يوم داغه وخنه خلق سماوات چې پیدا کړې دي الله آسمانونه ولارض او زمکه منها داغینه اربعه اربعه حرم تلور میاشت د عزت میاشتی دي ینی دا دولس میاشتي په کال کې د الله د خان مکرر شې وی خان دا کوم کافر او یا دا کوم بل چاندي مکرر کړي دا کال کې 12 میاشتي دا الله مکرر کړي ان ان عدت شهور د الله اسنه 12 شهرا تعالی په نظم باندې د میاشتو شمیر 12 میاشتې په کال کې د الله په کوم کې دا هغه په پیدا دا د ادم علی د وخت د قران دی آیاتو نخکاری چې ادم علی دنیا ته راغلی کې دی چې ادم علی السلام مخ کې په دنیا منه و او سدل نو کې دی چې هغه وخت نه د 1200 حساب کتاب په دنیا کې به چې ادم راغلی غلب معلومات د 1200 کتاب خوده لې قران دي نو کې دی چې او دا تلور میاشي کوم د عزت دام ډېر په خوانه ته په خواني الله دا تلور میاش د عزت او خاص کر په دین ابراهیمی کې یعنی د ابراهیم اسلام په دین کې دا تلور میاشته د ایزت میاشته په دې کې جن ناراوو ذالیکت دین القیم دا دین مضبوط مضبوطه د دین برخه دا, دا میاشته چې کوم شمیر دی دا, دا تلور میاشته چې کومه عزت ملاو شوی دا د دین برخه دا نو سره مونږ او دا د دین برخانه دا دین ډیر پراخه شه مزالح الدین القیم دا دین دی مضبوطه فلا تزدمو فیهنا مزیاته مکوې په دې تلور میاشتو کې کدی د الله عزت ور کړې نه انفسه کوم پخپل زانو نه باندې خپل زانو مطلب کته پر سرور میاشتو کې پیلو کې د جنگ دا دز دې لکه چې خپل ځان باندې ظلم کې خپل ځان باندې زیاته کې وقاتل المشرکین کافه او وجه دا, دا مشرکان ټول ووجنه الله یو ټول مشرکان د څه مطلب چې په نو مشرک چې ویني ووجنه نه تلتاه هر مشرکان خان چې تاسو په خلاف توره راغستې ټوپک راغسته او جنگي کې در سره الله وی چې ټول لخر ک یو لک لخر ده او که کو لزر لخر ده ټول ووجنه غلخر یم پرین ده وقاتل المشرکین کافتن او ووجنه مشرکان ټول کما یو قاتلونکم کافه لکه څنګه چې تاسو ووجنه ټول پتا سومه سر په کای کنه کای نه کای کنه کای فرنج راشی بمباران کین په عام خلک هم وجنی زنان هم پکې وجنی ماشومان هم پکې وجنی بډاغان هم وجنی په لوی هغه پتا سرپن کې تمره ما سرپ مکو چې په لخرو کې راو تینو چې په کې هر څوک ده ک خزا د کنر ده ټول ورو نسوي وزن ک بډارې ا ک لخرو ک نهي خپل کورونو ک عام او زینو ک نار سموې ما شومان او تاخذو ته تا ورګانو ته وعلم و ان الله مع المتقين پوهې شې چې الله متقين سره ده نو د غذرور میاشتې زل قاعده زل حججه رجب او محرم دي ته الله عزت ورکړي په دې کې جنگ نه روا دے. خو په دفاعي jihad کې نه اکډامي jihad کې خامه تب چې کله اکډامي jihad کوي نو د غذرور میاشتو کې مت اکډام نه کده jihad او که دفاعي jihad دي پتا م حمله شي نه خو هغه پول کال چنه د جنگ سمای وسا اې کې د طرفین دوار طرفين چې دي بس یو بل په مورچا کې ناش تي او چې واس لاس ته ډېر غل الله مخ کې وي کنايت تمري وسليو نوي کې وګورې وقت لو مهيست کفتموهم او وځ نه دوی چرته چې موندل تاسو دوی واخرجوهم من حيث اخرجوكم او با سي دوی د غزنه چې کوم زين تاسو ويستې نو د فای جهاد کې خو پول کال چې دی یو بل سره ا غوت په چلور و ایک دامی به کې بل ترور میاشتو عزت خیال بساتې نو ها شهر الحرام میاشد عزت به شهر الحرام په بدله د میاشت عزت ایزت دي څه مطلب یعنی کفرو د تلور میاشتو ایزت وکړو احترام وکړو نو سیدا تمه سترا موکا جنگ موکا او کوو احترام وکړو جنگ پیل کړو پتاه حمله وکړه نبي اتم چې بزر بزرګ تم بیا خپل دفاع وکړه خپل نه ر باندې به دې موږ راځي دا کوم میاشتې دي به سرو ځکه د سور میاشتې په نور دیونوکې الله په دی کجنګ نا را و کړړی او خاصکرپ د مکې په مشرکانو کې د نبییر د مکې مشرکان چې په دی ابراهی وو ی د ابراهمه اسلام دین چې د سویل اسلام د وخت نه هلته رای جو هغې دنکې دغ لور میاشتو کې جن نا علوی د دوی په دین کې دا دین ابراهیمي معنی ځان بولی نو د دوی په دین کې د ستلور میاشتو کې جنگ نه راو نو که دوی د میاشتو احترام وکړو ته یې احترام وکا که دوی ونه کړو نو بیا ته خو یې احترام کوو خو ته بیا خپل دفاع او کفاره کې نو أشهر الحرام د عزت به شهر الحرام په بدل د میاشتو د عزت کې دي وال حرمات قصاص او عزتونه د بدلې دي څه مطلبه کاغه عزت وکړو نو بدل کې تم عزت وکا او که هغه عزت ونه کوو بدل کې تم بیا یته وګورئ چې دا کوم میاشت دی تبې خبره دی فاو کومه خبره فماني عطا ده نو چا چې زیاتیو کو علی کوم پتا سو باندې د جنگ پیله کو پر چلور میاشتو کې نو فاعت اد علیه نو زیاتیو کوي پغه باندې نا الله خو چې ولا تا ده دو ایت نمبر یو سلی نیو کې ویل مخکې پرونی سبق کې ولا تا ده زیاته مکوې ان الله لا یحب المعتدين الا مين نقید زیاتی کوونکو سره مطلب چلو فاعت اد علیه زیاته وکي په د باندې باغ, باغ باندې نه اصل کې ګوره کله کله فعل راوړي خو مراد نه جزا جزاده فعلي لکه دا, دا قاعده مګه پوسول کې د تفسير پوسول کې مګه ویلو چې کله کله قران کې الله فعل راوړي لیکن مراد نه جزا جزاده فعلي لکه مخکې مګه ویلو پايت نمبر 25 سم کې د سوره بقره وګورئ لکه د اوله اوله پاڼه وګورئ د اولي نمبر وګورئ التام دا قاعده بیان کړي وا آيته پر پنزلسم و اذا لك توار لسم پیند لسم و اذا لق الذين امنوا اوکلچه مخامخ شيا کسانچي اوکلچه مخامخ ش د منافقان کسانو سره امنو چی مان را وړي قالو وي وت د منافقان امنه من غيمان را وړه من غ مؤمن ني من تاسور ني وي اذا خلو لا شيا توينه هم اوکلچه لا خپلو مشرانو شيطانانوتا وقالو اريتوا اي دا منافقان انما معكم محتاسو سريو مستاسو ملغريو مؤمنان توي استاسو ملغريو او شيطاناون توي ينه كفارو تا جي مستاسو ملغريو انما نحن مستعذون خ دمرگر سوال کوي ويچه چلور میاشتو کې رمضان شامل د کنا نو رمضان پکې شامل نه ده خان دغه چلور میاشت کوم ما یاد کړی ام دغه میاشت دي نو و دا منافقان انما معكم يقينا ذي القعده يول ذو الحجه 12 سما رجب و ما امهرم اولا قالوا ويدا منافقان انما معكم يقينا من تاس سر يو انما نحن مستهزون بشك من توك كون كيد المؤمنين انصرا ذكر رمضان خپل جان بركات و فضيلتون دي خاو دا سرور ميا دي دي جان له حكمت و سهالات معلوم دي سه پوري كيده شي حديثي کي خما وسو ما تو سه پورنه معلوم نو خدای خپل سبب کو سو غره بنځل سم نمبر راايه تا الله یستهزئ الله و ټوکیو کې به هم दुसरा نو ټوکو پهل نسبت الله لکه دا خو خکار کار نه ده الله غو ټوکی نه کوي ټوکی خوخه کار نه ده ټوکی خو, خو الله رتکړی دی زمې کړه د ټوکو ویل ال... ویل هلاکت ال... آ... ده له کل هما حو... یو اللمزه هر یو او ټوکی ګون کې لپاره حلاکت دلوی حدیث کرام نبی استن فرمایي هغه سړې چټوګي کو یو خلق خاندي دې مقصد لپاره ټوکه کوي چې خلقو خاندي بس خلق سره بو خاندي په خبر واندي نو نبی استن فرمایي د دې زو د دې ورده دغه سړې ځکه خامخا ټوکی چې سړې کوي او بل خاندي په دې کې بد بل د بل ایزت بس پک غني کنزل بوته کې مثال خبره یا به د کام پسسې خبره کې یا به پلار پسې خبره کې یا به د زیات پورکومه سپه خبره کې خلک و پواند دی نو بیا اسلام فرمای د پار جنم دی او ټوکې کول خو نارواددي په اسلام کې دا خو د ته دی او مشرکان هغوی خو سکون نه لري که نه سکون شته او سره په په دی وژمن هغوی دا انرټایمن شوین روبا سرې ديته خنداگانانو پروګامونه شو او ټورکې ټکاللی شوی او او دغه د د پااره چې انسانوکې تازه شي په د تازهه کېږي نه انسان د دو دوی په جوون کې سکون نه اصل کې دو دی دو کوفاار او د مشرکانو په ژوندونو کې د دوی بیا د سکون سکونله ټو دپاره پو کې با سرې او ټکاری د با سرې دی او یو شي او بل شو دامن سر را وړي دي او ممنان خو ټوکې نهپ یا خو قرآ چې منی پا جوان ده پهون کې اسیم سکون د اطمان دی چې دا الله کامان د جوونې ر مال به او سکون کې ئ. غریبی بای سکون کی بای خوراک لري لری سکون کی بای اطمینان کی بای چه هره انشاءاللہ دلوگی با نمرو داکی دا بای دا دا نو نو پوکی خوننا روا دی دلتا کتو دا ماناوکی چه اللہ یستا حضی او بیهم اللہ و توکیو کی سره دا خوننا روا مانا شوا نو دلتا فعل راوڑے دی توکا لیکن موراتنی جزا د فیل ده یعنی سزا د ټوکوب ورکی الله بهمدی خلقو ته دا زوکه ټوکی کوي مومنان سره الله یې زبر د ویل د د ټوکو سزا وی ورکما دا رنګ دا قاعده په قران کې ډیر استعمال کړي دا نو پدی زکه ګورا الله یې فمنی اتہ دا چاچه چا زیاته وعلیکم السلام باندې نفعت د علیہ وکته معناو کې چې تاسو مزیا ته وکی پاګه باندې نو به د امر تا ولا تعتذو زیاته مکوې دی به معنا شو دغه آیاتونه په خپل منځ کې سره متضاد شوو وجه یې د خپل منځ کې یو آیت کې الله وی چې ولا تعتذو زیاته مکوې او بلکې وی چې فاده دوی عليه اغه من زیاته وکی د د خبر خو خپل منځ کې سره ټکر خوري نه اصل کې ګوره د تفسیر کول نه ځان او ار شي لري دا غو علما امامان اوتا علما اوتا ائمه اوتا فقها اوتا محدثین اوتا دوی د الله خیر ورکی چیزه مون په دین کې دوی آر څل اصول وځکړه خپل وخت سره دا بګوره اول کې صحابه د قران درجمه کوو کار وکړو غټه دې موری هغه ادا کړه چې قران په خپل وخت راجم راجم کړو پوه شئ بیا غینه بعد احادیث درجمه کوو یو چیلنجو چره احادیث کڅنګ موږ صحیح معلوم غلط معلوم کو ضعیف معلوم کو دا څنګه وکیږي او راغونډي کو د ټولو احادیث نو محدثینو د تکارو وي نو د 200 صدې په وخت کې محدثینو د اصول کې خو چې صحیح حدیث بدا اصولي ضعیف حدیث بدا اصولي د فلانی حدیث بدا اصولې اصولې شاذ ودی لوي منکر ودی لوي معلول ودی لوي و و غیره دا ټول اصول کې خومنګ تاسو ته تا. او اغه اصول وځکه اغه اصول ټول قرآن او حدیث ناغست دي د نتی ځان نه اصول اغست دي درغه فقه فقه هم دا د خوروه د پیغمبر اسلام و صحابو صحابو وا؟ وا. او صحابه په زمانہ کې صحابه په زمانہ کې فقه وکنه و فقه وا عبد الله بن عباس غټ فکیو زموږ په امت کې د فقه مسالې به چړلې فتويبه ورکوله خلکو ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه غټ فقیه هو علی رضی الله عنه فخپله غټ فقیه هو دارنګ ډیر بازي بکي محدثینو لکه عبد الله ابن عمر غټ محدثو په صحابهو کې او عبد الله ابن مسعود هم غټ محدث او فقیه او محدثه هم دارنګ عائشه بیبي او فقیه هم وه هغ خپل د ف کې تاد به کوو بعض ممسله برره ووباصلی دارنې بدلاب نی عمله نلو صر جل لوان هو دا محدسممو غټ محدو بدلابنی عمر غټ محدسو او ره غټ محدسو نو ساحابوکې بعضې محدس وه او بعضې فکهوه چې د فیکې مسلی رو بااصلی نو چې کله ساحبه لاړه نو بیا عام او مطله د فیکی او اصول په کار نو بیا فکه کرامو د اصول وذا د فقه چې اجتهاد به کوي نو په دی اصول به کوي فقهي مسله که تاسو د قران راو باسي حدیث راو باسي په دی اصول به با راو باسي نو په امده ار کې تفسیر اصولم د دغه مفسرینو او, او علماء چې دي وزا کړی دي موږ تاسو ته چې اخیری امت لا دین رسیږي چې دانه نه چې هر څه کوم خوخینو معنا وکي درته دا چې خوخی مسله قران راو باسي نه زکه کاغس شی په قران د خلق دی د غرتي غره مطلبونه را و باسې شي تحریف بکی قران کې دا خدای الله غوېتا دا رو په کبرو معنی رانغانې وليږي الله دا غوې من رحمتونو وري چې دا مونږ تیار سه آسان دي او مونږ ته دیوالونو جوړ کړی دي چې ګوره دغه دیوال, دیوال دی د دی دینه کدین هوتلی کوفرتوزین نو فمانه اتا د نوچچې زیاته او کرواله کوم بتا سو باندې نو, نو عليه نو علي سزا ده زیاتی ده علی باندې اغلب د غزیاتی سزا ورکې سمته شوفه ته حمله وکړم تم دفاع وکاو نو وې وجنه د وی سزا ده بمسلم معتاد علیکم پشان دهغه چی زیاتی کړ چی تاسو حمله کړی ده تمور باندې حمله وکاو او غسې حمله وکه کاغ زور ووره حمل ل کړي تم منظوره ووره حملهو که دانه چې تااسې ت توس دخی نه تمه زور وور جګې او سره ځان طب به وخه چېګوره مونږ تیار نست و مون چې د اغلی وو خو داسې غلی نه چېله مون کم زور شوي و دا مونږ چېغلی دا مونږ د د میاشتو عضت کوو کو تااس د دی نغرته استفاده وکه دله ه او سره میدانلهشه راځي تو څنګه چې زیاته د سر په کوم شکل چې در سره جنګېي پاهشکل او سره و جګېي زانوطه کمزورې مراولې قران چې ده دا د بزرګي خیال چیرې دا زین نو باسي دا باز خلک بزرګان دي اذن بزرګ بزرګ وکړي دا بزرګ بزرګ کوي بزرګي په اسلام کې نشته تاریخ دا رحبانیت وی دا رحبانیت چې دا پیساویت کې دا یو فرقه راوته و لا رحبانیت فی الاسلام حدیث کې راځي رحبانیت په اسلام کې نشته بزرګي بزرګي دلې وي چې هر څه ده او بس الله الله کووي کوڅ کې کی کینې بس الله الله کوو صرف ذکر اسکار کو خپل ځان بزرګ بزرګ کوونانه دا اسلام کې نیشت خپل دفاع وکې حق به بیانې د ناروا ورات وکې نو بي اسلام بي مسلمه تعليکوم پښان دا غي زیاتې کړې په تاسو باندې او وتقولا ويرګدلن الا نو ويرګ څه مطلب د دې میاشتو احترام وکې د دې میاشتو عزت وکې تاسو په دې کې جنگ مکوې يا وتقولا ويرګدلن جهاد وکې وقاتلو في سبيل الله جنگ وکې د الله تعالی رضا نه بزر مجړو چې جهاد حج مانه منځ مانه روزه مانه او jihad نه او jihad کوم د وای خ جهاد د نفس ر جهاد ده اغه د تور یو د زانی جهاد جانی جهاد چیند جانی قرباني ورکول کول اغه می نه وستنه نو واتقوا الله و يرګ دان لانه وعلمو دکي هم ده او تسلیم ده وعلمو او پوي شي ان الله مع المتقين چې الله سره د متقينو ده متقي چالو وي چې جهاد کوي اغه متقين ده متکی چاله ووي چې په جهات کې د آده بولې حاص کويغ متکی دی پوه شوه دلته یو معیت خاصه دی او یو معیت آمد دی مایت ان اللله ور چا سره دی. کفار سره م الله ده مشرکان سره م الله ده مومنان سره م الله ده نو څنګه دلته الله وي سره د متکیانو هم زم در کوفار سره نه ما د کوفار اړتونه څوک پوره کوي د هغه ضرورتونه څوک پوره کوي تو کوفار ضرورتونه هم الله پوره کوي د مشرکان ضرورتونه هم الله پوره کوي حالکه الله او د دوښمنانو دي لیکن بیا هم د هغه ضرورتونه الله پوره کوي د هغه ميهت عام ده عام یوواله ده یو ځکه دل دي الله عم امداد د الله اغو سره او یو خاص امداد ده ناغه متکینو سره ده والام او بویشی ان الله چیکینن الله مع المتکین سره ده متکانو ده متکیچوک چې جهاد کوي د الله په لار کې متکیچوک د جهاد د آداب ولیاس کئ او وانفقو فی سبیل الله او ترغیب ورکه انفاق لا استاد زین کې یو سوال پیدا شي چیر د انفاق خزان له برخه ده آیت نمبر 245 نه شروع د درې مسپارې اوله پاڼه شروع کیږي پاوله پاڼه کې او اغیزه شروع کیږي تر اخره پورې نو ديزي کې د انفاکې ولې راوړو نو مخکې موږ ویلو لکه څنګه چې توحید او رسالت په خپل مینس کې لازم و ملزوم دي د غران کې جهاد او انفاک د خپل منځ کې لازم او ملزوم دي چې جهاد کین خپل مال به قبل مال بلګینو جهاد وکیدانه چې سوالونه کېدبل نه نه وانفقو فی سبیل او خرجو کې پلار د الله کې انفاق خرج کول ته ویل کی دلا پلار کې مال خرج کی وانفقو فی سبیل الله او خرجو کې پلار کې مال ولګوي ولا ت... کمال کم و نه لګوي او د مال نه لګوي جهاد بن کی او جهاد جی ونشی نو هلاکت تبو غرزي هلاک بشي کافر بد ایمانم والی به در کې وررک کې فتن کېخورور کې تبا به شي خل به تبا شي وله تولکو بیا آید کومه او مغور زه خپلزانانونه بیا آید کوم په خپو لاسو باندې علت تو لکهې خلاقت ته یو ل یو حیث کې راځي و يو يو روم سره چې کله جنګونونه د مسلمانانو د ساحبه رومیانو سره نو یو لکار کې یو ځوان عکه پهخوا به داسې و چې دو خرې به سره مخامه خولاړی که جنګ بلا نو. نو اول به دو 12 قرن دو کسان دوکاسان درې کسانو ميدان لرو دو دوه خل مې مقابله غند کوله اول دو درې کسانو موجوده خل مې چې له مقابله وکړنو بیا ود 12 قر سره جنگیدل امیر بوو کومکو نو یو ځوان چې ده اغه وته د مسامانه د لخرونه او د کفارو په لخرو منویرغو د غراوی وی, وی چې مون قتل چې کړ د ازوان زموږ د لخرونه ورو وته آس په اسمانه پډیر تیزي سره ودوم ودس تیزو ان چې د لکد بجلي ارالفاز دسی دی ولګه د بجلی غونتی غو وراغلو او د کوفارو په لخرو کې ورننه وته و چې ورننه وته نو موږ وې ګورو چې په کوفارو په لخرو کې بېچيني شروع شو بېچيني شروع شو څه مطلب یعنی ټول اخوادي خوښه منډي شو او دغه یو شلکسان 15 کسانه ځان سره مردار کړ دغه علقه او په اخر کې خپلم شهید شو ځکه کوفارو په اخر هغه ځان نه بستیرو ورغلو وې دی چې زمون پرې لخرو کې د مسلمانانو په لخرو کې و یو قص دا ایت ویلی چې ولا تلق بي ايديكم لته لهلكه تلقته مغورځ وي خپل ځانو حلاکت ته خپل او غرو خپل ځان حلاکو خود کوشي وکړه ورغ ورکه ويدي چې صحابي میزباني رسول صلى الله عليه وسلم د نبیع السلام میزباني چی کړی دا ابو ایوب انصاری رحم رضي الله عنه و دا, دا خبر واورده دا یو ابو ابو وایوب انصاری چدې دا هغه صحابی ده کله چې پیغمبر اسلام هجرت وکړو مکه نه مدینه ته نو دا صحابه په خپل مینځ جنگ شو یو پیغمبر اسلام په زمان ملمی بل په زمان ملمدې بل په زمان ملمدې بل په زمان ملمدې لانجشوا زکه پیغمبر اسلام سره خومین وکړ دا لانجه د منی لانجوا دا جنگ د منی جنگو د پیغمبر پر سر باندې دا نه سي چې خپل مینځ سره نفرت یو دا د منی جنگو یو چې پیغمبر په زمان ملمی بل ونه زمان ملمدې وي نشور جوړ شو د پیغمر اسلام چر دا خو خپ کېږي که ی رالاړ یو کهلاړ شم, شم نو بل خه کېږي که بل کارلا ش بل خپ کېږي او ول زما ملرگری دي د پیغمر اسلام غ نه خپ کول غختل پیغمبر پیغمر اسلام یو فیصله وکه یو شرته کې خوو چې ز به د چمل م کېږم چې زما اوخه د چا کور مختهدرېږي نو د خبرل و پر د پیغبر اسلامغه د پیغمر اسلام اوخلاړو و لاړ د ابو یوب انثری کور مختهري پیغمبر اسلام د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه مل او دا خبر په کوم ځای کې خښته د ابو ایوب انصاری دا وست کوم استنبول نه او د یورپ سره په نږدې بارډر کې دا خښته خان دا ولې دا کی سواره دا ځکه چې پیغمبر اسلام حدیث کوي چا چې کوستنتونیه فتح کړه کوستنتونیه د استنبول په خاني نومو نو هغه له دی او زید دی کنه نو دا ابو ایوب انصاری د یزید په لخر کې په مشره کې یزید د ماویر <معبا> رضی الله و انو زه داغه په سرپرستی کې دا په دغزی باندې حمله وکړل چې کله حمله وکړه د کوستونتیا د کوستونتیا دغه کېلته و دا فتح کول اسانه کارنو ډیر سخ کارو او فتح شوی نو بیا په دغه نو ابو ویبانصری رضی الله و انو دغه سخ مریش وو نو د وصیت وکړو چې ما به د ما به د کفارو هغه ځکه خخو چې کوم ځې پر تاسو تلیشه د کوفہ د کوفارو پس بککه دا ویله دا خبر او کړه و دا ځکه چې دا, دا پویدو د خویر جلیل القدر صحابی دي ان کمزور صحابی نه دي ډیر د خیدرجه وله صحابی دي نو د پویدو کځه ال تخخم د مسلمانو بزر چغی لا کفته کځه کله صحابی خخته دا یو, خخ یو کزن تشویقي ورکو مسلمانانو ته نو داده دا کوستنټونیا چې کومه کېلوه د غی لاندې صحابه خخ کړو او په دې کې د کفارو چې دي عیسایانو د دې کې د پازینا اوربني आवाज وکړه چې تاسو کوي دا مون دلته وي خپل یو پیغمبر صحابي د خخو مونګه نو عیسایانو مشروته چې دا تاسو لار شي د خمو ګباسو دې زین د یزید نه د ماویر زنو د تور رو باسو قسم په خوله کدل چا لاس وره ورو کنه و ټول نه ور بلکم پدې منته کو خبره دا خبر چې هغه وارد مسلمانو خو ورو بوغه وخت وي ورونه, ورونه دا د میزبانی رسول دی د پیغمبر مل مستیا کړي لاس کم ور وډو کنه ورونه بلکمه په دې مت کو باندې خلک ور بیا قبر ته لاس نه دی ور دا ابو یوبن ساری زل لون هو دا, دا خبره ووریدله نو دوی هغه چې چفشه د قران غلطه معنا مکو د قران غلط تفسیر مکو دا آیات زمونږ بار کې نازل شولې ابو یوبن ودايه ځکه مبارک ندل شوره و چې کله مونږ فتوحات حاصل کړ د پیغمبرستان په زمانه کې الاکیم فتح کړې و مونږه انصار په خپل منځ کې کیناسته کی مونږ وې چې را مونږ نه د فستونه شارشوي دي بچولم وخت نه دی وخ ور کړ ډیر وخت کیږي کی. له لهاذ مونږ بلک بچوله وخت ورکو او بلک د فستونه مسلونه آباد کو نو وی الله دات نور ولګل چې جهاد خو او بچو په کې کی شوې چې بچوله بلک وخت ورکو او لږ به فتونونه مونه لګ یر کوو ریزک به وګټو والله تلکو بیادي کو میلتته لکهې ځکه اللت ته لکتې پ غمبر حیج کې را ځي و زما زما اومت ریزک د تول لاندې لکر شوري پو شوی نو والله ولکو او یبان ساری غ سړ ته و چې دا حالاقات نره د لک چې وورهو به دپ د حالاقت نهري دا خوکاروکوو چې کو, کو فار ورونه تو او ځان سر د چو سانه او دا دازم مبارک ده حدیث راغلی ده دا ایت راغلی ده چې موږ اټیم کې جهاد د یو سمودی د پر جهاد د پریخولو ان د رسختی اراده وکړله نو ایتون اول بل چې نه رسختی څنګه کوي په دین کې چې رسختی راوسته ده ولا طول کو بی ايدي کوم او موږ ورته ځانونه خپل بی ايدي کوم په خپل لاسونو باندې اله تهلوکته هلاکت امام سرخسي رحمت الله علیه لوی عالم تر شوی نه په جیل کې وفات شوی ده او ددو سي عالم چې ده آ, تنهایی کې کیاچ وولی او تناح کې په خوا سره کوم و باچ دا به پوغه کیاچ او کوی کې کوی اوتهړی او جوړکړی او کوی کې و پروتو غریببه امامال ته ډوډی موړی ورسله دغهې کې چې سری تررکی او د ایام سر خصی د احنا فوی عام دی نو دا پو کې د تنهایی کېو نو وزیرانو باچ لو ووي چې داې دا رغټ عاالم دی او که دا داسې په تنهاییایی کې مر شو او ډیر شي دیر ای لمزه یاشي نو لہذا د شي کاربو کوچ درو د درس یو کلاس جوړ کو چې د شاګردان راشي او د درس والی او دغه اثرات غو علم روسته پاتشي نو پدغه پا کوی کې نه ده درس جله کتاب لیکل او ور سره خو کی شي نو چې چی مخوبیا نو مخ مخبی کې ناګه کو کنه لګزانت یاره درس لا دایرول ميرول نو خپل حافظین درس ورکو لاندې پاس شاګردان ناستو په کوی باندې او هغه وي کوله درس بیلکلون او د به درس ورکاو دا غینه ډیر ژله کتاب جوړ شوړي نو دا کتاب د سره کبیر پاری کی هغه د جمله معنا کوي ولا تلکو بی ايديکم ال التهلکته بترك الجهاد و جمع و جمع الاموال او مغرضو زوونه خپل حلاکت په خپل لاسونه ماندی په پرخوده jihad سره او په جمع کول د مالونو سره مال جمع کوي ما او جهاد پرږدي مخ پر ځان حلاکت لغرزه مال ولګوا ځکه څوک چې مال نه لګي مال سره مینه یي محبت یا jihad نشي کولی خا ځکه دنیا سره مینه کنا ولاتل کو بی ایدی کوما او موږ غرزو خپل ځانونه په خول لاسونو باندې ال تهلوقاته حلاکت تا واحسن او نیکی وکي نیکی وکي چې نه وکي jihad وکي مال ولګوي دا الله پلا رکھے jihad وکي جهاد د تورین جهاد د خله جهاد نور چکم جهاد نفس داو کدا نه کدا واسینو او نه کیو کای ان الله یکینه الله یحب المحسنين من نیک... نیک... کی د نه کی کون کسر نه نه کی چالو وی نه کو کار چا جهاد کای خاموجاهدی او جهاد نفرت کدا منافق ده حدیث کراذی من ما ت ولم یغزو څوک چمړ شو او جهاد غزاونه کرین جهادونه کړو او او مالام يحدث بحی نفسه هو. او پر رڑکی ده جهاد شوکم نو کل اکل جهاد موقع نئی قو پر رڑکی شوکم نو نو ما تا علا مرشو دا سڑے ہیں پر علا النفاق قضا سالفاز رزی او کما کار علیہ السلام دے مرشو په منافقت ماندی دا منافق مرشو دا سڑے نو جهاد احم گورا موز پر خبره کوي شي څ سره وي مړه مسلک چ... کفر ته وځي کنه وځي دارنګه روزه زکات حج د درس که سپکاوي کول ناروا د کنه دا لہذا جهاد سپکاوي مکه ويخه سیدا هرڅوک چې کوم ظلم کوي زیاتې کوي د جهاد بنومند الله به دغه سزا ورکي اوس زمون کار نشته اوس سره غلط مسلکي نه مو خو مزد به کنځري نه کو کنه مزد خو نفرت نه کوم وا چې خدای د غر د څنګه مسکیت د موزخ پیل لاس د مات کړه نو چې اوسړی جهات منې ظلم کوي زیاته کوي دا دغغلتي ده الله به دغه سزا غلویر ویررکې او تاسو جهات سره که جهات سره نفرته او جهات سره هغه بدلی ون د چې زمون مثمانانو کې پیدا شوي ده او خاصکر په د شلو کالو کې چې کوم کار شوي په مسلمانانو کې په ټول مسمنانو کې ښا چې jihad به د نامکړې په ټول مسمنو منځ کې کوکه نو دا یو غټ ضایع شوه دغه مینه د jihad سره او دغه ادب د jihad د عبادت دا به توندې کول پکار دي اشهر حراې میاشتې د ایزته بشال الحرامې په بدله د میاشتو د ایزت ک ديول هوروماتو ق ساس او زتونونه د بدلی دي فمنه ده او چاا چې زیاتی وکوعلیکم په تاسو باندې نفا تهدولی نوزا د زیاتي ورکی نوزا د زیاتي د عليه په پاغ باندې بمثل ما پهشان د ه ته د عللییکم چې زیاتی وړو په تاسو باندې و تقلله اوېګ دا لا نه جیادو کويوامو او پوه او, او چې جهاد از دحات کوی والمو او ان اللہ چیکین ان اللہ مع المتقین سر د متقین د اتق پرزگا تک غولی پرزگار شی متقشی جهاد کو وانفقو فی سبیل اللہ او مال لغوی پلا ردا اللہ او خرچو کی پلا ردا اللہ مال لغوی مال سمین مکوچی سر به جمع کے او لگین وانفقو فی سبیل او خرچو پلا ردا اللہ ولا تلکو جهادم پر او مال لگولم پر نو ولات نو ہلاکت تب زانو تلکو بی ایدی او موږ و خپل ځانونه به ايدي کوم په خول لاسون باندې ال تهلوکته هلاکت او احسن او د سیند ویل چی فیت تهلوکته په هلاکت کې ال فزر وړه څه مطلب یی دا جهاد پرخل او مال لګول پرخل دا به یو وخت هلاکت ورورسې کال بعد دوکال بعد شل کال بعد به هلاک کی او هلاک بشي او نه اورېزم واحسنوا واحسنوا او نه کیو کاین jihad کوي او مال و لګوي ان الله یک ان الله يحب المتقين يحب الموسنين مين کيده نه سره